Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu الحمد ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala i ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani akatupa taufiki baada kutupa uhai tukaweza kufunga tukaweza kuhudhuria swala za tarawih tukaweza kusoma kitabu chake na ibada nyinginezo leo ni siku ya saba ya mwezi wa Ramadhani. Ni dalili ya kauli yake Allah Taala kwa sawumu ya mwezi wa Ramadhani ni aiyaman ma'dudat. Kwa hakika ni siku chache za kuhisabika. Mwanadamu huwaza nitafunga vipi mwezi mzima? itakuwaje hali yangu katika mwezi wa ramadhani ni ushahidi kwa mwezi huu ni siku chache ulinganisha miezi mengine iliyosalia mada yetu leo ni ramadhani na qur'ani mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala كثيرا سوره البقره ايه 185 اسما شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان موذي رمضان دي موذي ambao قران انشكشوا kutoka اللوح المحفوظ ila alkatabati fi sama'i dunya tukio hilo kubwa twalikumbuka na tukukumbushwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lilitokea katika mwezi wa ramadhani na ukumbusho huu ni kwa ajili tutambue Utukufu wa kitabu tunacho Qurani ni miujiza Tena muujiza wa Qurani ni al-Khalida ni wa kuendelea wa kushikika ila يوم القيامة Lipokea al-Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu kuwa mtume rehema na amani zifikie asema ma minal anbiya nabiyun illa waqad utiya min al ayati ma mithluhu amana alayhi al bashar hakuna mtume kati ya mitume yote iliyotumilizwa isipokuwa mwenyezi Mungu alimpa alama muujiza ambayo ni khariku lilada inarotia fora kwa kwenda kinyume na ada na mipangilio na nidhamu ya kiulimwengu. ili iwe ni kivutio cha kuwafanya wanadamu kumwamini nabi Musa alayhi salama alipewa fimbo akitupa geuka ya wajoka ya kuu fimbo hiyo hiyo leo alitumia kupasua bahari lakini muujiza kama miujiza mingine ya mitume nitangulia ilishuhudiwa na watu wao kwa zama zao kwa wakati wao leo iwapi fimbo ya Nabi Musa alayhi salamu ama bona Muhammad sallallahu alayhi wasallam Asema inna kana alladhi ootito wahyan ohaahu Allah iliya kile nilichopewa mimi nauni alquranul karim ni wahyi utokao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mjiza huu au kukoma صلى الله عليه وسلم na uhai wake na masahaba mpaka leo Tukisamini ukishika alquran ulkarim jua umeshika miujiza ya mwenyezi Mungu aliyemfikishia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na majabu yaliyo katika qurani hayakatiki ila ile aya ukisoma ukazingatia utaona kana kwamba ile aya imeshukishwa leo Aya hiyo hio moja ukaizingatia usajiona kana kwamba ya yakunzungumzia ya wewe au imeshukishwa kwa ajili yako wewe faarju an akuna aktharhum saban yaumil qiyama wanamtume rehma na amani zipikie atarajia ku atakuwa ni mtume mwenye wafuasi wengi siku ya kiyama Al-Quranul Karim ni moja katika vitabu alivyoshikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Nani moja katika nguzo za imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ketika ayat 136 surah An-Nisa Awalin gamia wa'min ya ayyuhalladzina amanu ayyul mu'minu aminu billahi wa rasulihi walkitabil ladzi nazzala ala rasulihi walkitabil ladzi unzila min qabl ayyul mu'minu Mwaminini ni Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Ulinganizi wa kwanza kumwamini Mwenyezi kama mumba wako anastahili pekee yake kuabudiwa. Na ndiye tunayemtakasia ibada zetu. Na mwaminini mtume wake na kitabu alichofikishwa na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'an alkarim na muamini vitabu vilivyotangulia Taurati, Injili, zabur hivi twaamini ijmala kwa ujumla kuwavatoka kwa, kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Amma al-Qur'an al-Karim twiamini imani in detail ya kila aya. Ukikanusha aya moja tu basi wewe si Muislamu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اتكئ مكنوشا من يديه اككفر اككنوشا متومه ملائكه كتاب وسك ويا مشو هو ni kinyume na huda na huda ni uongoofu ni uislamu alquranul karim ni kitabu cha kipekee tofauti na atawrat injili zaburi kwa nini nasema ni kitabu cha kipekee kimejipwekesha kwa kuwa kitabu hiki mpaka leo kimehifadhi uwasilia wake ni original ile ile aliyoshukishiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kubakia hivi sikutu kwa zama zetu bali mpaka siku ya kiyama niko guarantee aliychukua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kitabu hicho takihifadhi atena katika surah alhijr inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun mwanzo adiklea atatangazia kuwa yeye ndiye aliyefukisha Qur'ani ukita kujua ye mwenye sema yeye ndiye ile kishukikisha Si bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mcha mwenyezi Mungu hamba tumbo za kibinadamu wala ukijiangalia haifanani na hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam si kwa binu si kwa uslumu si kwa mpangilio imejipotesha kwa kuwa si tumbo za kibinadamu ni wahi mtukao kwa mumba wetu aza wajal jalil wa, wa, wa ina la hifadhi na yeye achukua zamana atakiifadhi hakina nyongeza hakijapunguzwa hakijapua intafia na maslahi ya mwanadamu hakijafungika na wakati mpaka tuseme kimepitwa na wakati cha leo kama kinichosuliia siku zilizopukishwa na kama kitakavo sulihia wakati wa siku za usoni alquranul karim ni kitabu kilichotamatisha wahi ulotoka mbinguni Munyeezingu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ma'ida aya 48 Asnahu anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayh Munyeezingu amkutubia bwana mtume sallallahu alayhi na kitabu hili ni kitabu kwa uma wake pia kwa nekishukisha kitabu nacho ni alquranul karim bil haqi kwa haqi katika aya nyingine nasema bil haqi anzalnahu wa bil haqi nazal kitabu hichi ni hakiku ilicho ndani ni haki kushukishwa kwake kwa haki matumizi yake ya haki kwa hivyo ujua ukishika kitabu umeshika kitabu gani una confidence ya haki ile Qurani ukifungua kitabu chochote utaona kuna apology katika dibaji introduction yule mwandishi atakwambia ikiwa kuna kasoro basi ni udhaifu wa kibinadamu na isitoshe huwa kuna edition ya kwanza chapa ya pili chapa ya tatu ili kusahihisha yale makosa yaliyo na natuelewe kitabu hakitapishwi mpaka kiwe edited alokiandika alipitikiwa Elisa aliyechunguza amepitikiwa kitasomwa tena kitafitishwa tena kitasahihishwa tena kitaendelea lakini sura al-Baqara alif alkitabu la reba fi. watangaziwa ndani yake amna shaka ni hakitufu uko elimtufu wanzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi imekuja sadikisha yale yaliotangulia msingi wa ujumbe wa mitumbe yote ni mmoja ile la ilaha illa allah ni moja tofauti ni vitaga kwa mwanadamu ussalaam ni continuation ya risala iliyotangulia na kwa kuwa yeye kitabu chake ni cha musho wa muhaiminan ali imekuja override kwa sababu ni kitabu cha zama za kuendelea mpaka siku ya kiyama cha kipekee haimkiniki basi kwa yoyote yule kusema mimi leo nitapata Taurati hakuna tena rumu hiyo kwanza qurani imekuja baadauni pili hutopata taurati piu iliyo e kwenye biblia kuna nyongeza kuna kasoro kuna chungo za binadamu alquranul karim kushukishwa kwake imeshukishwa kidogo kidogo kwa sura inautatua na inaweka mfano wanadamu kutatua shida Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala katika sura tulithira aya 106 asemwa Qur'anan farqnahu li taqra'ahu 'ala an 'ala muksin wa tanzila Qur'ani si fi hikaya zalfululawlila ingawaje kuna visa va mitume na vinginevyo lakini lengo si pumbao lengo tupate mafunzo na ibra hiki kitabu ni practical book kwa tokea tukio na haya kwa luka kikanuni kanuni huwa kwaweka president kwaweka mfano kwa yale yatakao kama hilo chakumu yake ni hii kwa tuna buku tukufu maneno ya Mwenyezi Mungu yaliona alaka moja kwa moja na day to day life ya maisha mwanadamu kitabu kina alaka na maisha yako huwezi ku kuishi mbali na al-Qur'an ni shida zote hizi ni kwa tunekie kambi kiwe mbele Kifungue siku zetu, kifungue kazi zetu, kufungue madarasa zetu, kufungue majumba yetu. Ujue Mola wako akuambia nini katika ile kazi unaoifanya? Ni mfanyibiashara, biashara. Ni mwalimu. Ni mwanamke nyumbani, ni mwanafunzi. Ni msafiri. Kukosi aya inao kuzungumzia wewe directly ama indirectly itafutia taiona kushukishwa huku kuna athari kubwa mpaka kukawa kera makafiri makureishi sura alfurqan aya 39 ni waqala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbit bihi fuadaka warasalnahu tarteela ikawakira makuraish wasemalo quran aya wasemalo challenge aya wasemalo challenge aya ikawana kwamba aya hivi ni kidaka kwa midomo yao pili linuthabbit bihi fuadaka لو ingeshukishwa kwa mpigo mmoja si ithibiti ingetokea mara moja lakini ithibiti ni constant kwa, kwa Mwenyezi Mungu yuko na wewe yakuona usikia ajiwa challenge na kana kwamba ni muaka badu la hada hindo Qurani si Qurani ya si Qur kale alifukishwa mtume ayeshususi si Qur'an ya Ramadhani paka Ramadhani pete yake Leo tukisoma tutasoma kwa application. Tuko selecting tutasoma aya za hasad Nahsudiwa min baasi hizi stashipwa kama aya za fihri na rukya inakuwa nyingi kila mmoja majini majini hakuna tena mungu jamaa sala inakuwa business mtu maleri mpanda kitwa asomewa mtu sukari mpanda pressure mpanda mpelekeni hospitali jamaa kwa pale wasomea na ule mwalimu wajua ni masi kila mahali rukya shari'ia rukya sharia rukya sharia big business inakuwa na wengine wanakapiga watu maponde wakati wa TV. Iko kweli. Hatukatai. Lakini we wajua wafanya nini? Iko. Yafanya kazi hiyo lakini si kila kitu jamaa. Ya jamii ya Kiswahili tumkoa ni jamii ya kumsubidiana. Qur'ani kazi yake ni kubwa kuliko hiyo. Qur'ani yabadilisha mustakbal ya watu kama ilivyofanyesha na kutoka watu duni samani mpaka wamekuwa ni mabwana wa kutawala dunia watu wa hawana nidhamu hawana mpangilio papo hapo watu wana daula ina system za maisha ina mpangilio ina kila kitu chake takujitegemea wenyewe kidhati Qurani ndio mwezi wa kutufunishwa natohimiza tukithirishe kule kusoma wasoma maneno ya mula wako ni ibada maneno ya muumba wako maneno matakatifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama katori almuzammil ayayni yasma waratil qurana tartila diasoma kwa wingi mzuri kusoma kwa wingi lakini usipiganie kusoma wingi ukaponda ponda qurani wala hakutungumani tena tat sifikia 80 nene ulifanya shere qurani iko speed acceptable na iko speed ni dangerous speed ndio, tutaka. Tenga time zaidi. Utapata fadhila za kusoma Qur'ani. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi, an-Nmi Mas'ud bin anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "Man qara'a harfan min kitabi Allahi falahu hasana, wal hasanatu bi Mwenye kusoma herufu moja, alfabet moja. Abjad, alif ba ta, harufu na maana yote. Basi waandikiwa wema. Na Mungu hulipa wema moja mara Ntume Mtume azidi kutwekea wazi ili tutambue fundila za tilawatul Quran. Anasema la aqulu alif lamim harfu. Isemihi alif lam ni Mi harfu la Lakini alif harfu ile lam harfu mim, harfu alif lam mim harufu ngapi 3 3 ni na Mungu alipa mara ngapi mara 10 kwa hivyo ngapi 30 alif lam ni je juzu nzima je safha moja ukihesabu upata mema mangapi kwa ajili ya kusoma al-Qur'an wake. Pamoja na thawabu nyingi hizo, Qur'ani itakushufaa. Amepokea Muslim. Anabi Umama radhiyallahu anhu قال: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul: Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafian isomeni qur'ani mtume tunimiza na usisome kwa fluki Usisome kwa msimu kwa fluki bi ah na taimu tu itenge taimu wewe uko busy paka unzikusoma maneno mola wako kweli Haya yote ufanyawe takuwa muhimu ulipowewe kusoma kitabu cha Molaa ikiwa ni hiyo basi wapo mpotee ikiwa kuna time katika siku yako ina maana iko beyond your leo tuko very busy Wako kwa bioni masani yale yale yulezinho yote zimefanya nini katika ule yafanya yatakokusaidia akhira yapi wa taherata ya duniani ukonda mbio unani jamaa pia upatatu haki ya keki bwana kuna time na kitabu cha Mola wako hi Qurani siku tiyama itakuombea shufaa itakuwa ni muombezi ikutetee na moto wa jahannam nani katika fisit hahitaji muombezi nani katika fisha iliyojimati ni anayeona kwa yeye ajitosheleza ndugu zangu waislamu karne hi khali waislamu ilivyo haja kubwa sana kutafuta revival yetu na hawa kitabu cha Mola wetu na Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na turuzuku shifa yake siku ya kiyama Walio wagonjo Mwenyezi Mungu awee shifa walio kufa Mungu awee rehemu shida za Mwenyezi Mungu shida zao mwisho tulianza kwanza Ramadhani mosi darasa ya tafsiri suratul Maryam Inshallah darasa hilo ijumaa kutakuwa hakuna kwa sababu tayari tuna tuna khutba kwa kila ijumaa kutakuwa hakuna darasa lakini darasa lenye kuendelea kila baada ya sala zuhuri, tafsiri ya Qur'ani surati Maryam baada ya kutoka jumatatu, mpaka mpaka alhamisi Imamusi na تقبل Rabbana إنك minna inna kasatana alim utub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa